Як не намагалася дитина стриматися, та істеричні ридання перервали її мову. От кого нагадує їй ця дівчинка? Чорну леді. А очі? Ти Жанна? Так, це Жанна. Несчасне покинуте, хворе розбещене Істеричне дитя Кинути на призволяще Ти ж Перепитала іще раз Софія Відкриваючи руки дівчини Від заплаканого личка Так А звідки ви знаєте? Неважко здогадатись І очі у тебе батькові От тільки Вдача Розкажи по-людськи, що трапилось. Хто батько дитини? Він? Він студент. Ми разом вступали до інституту. Я не склала останній іспит. Якби тато був живий, цього б не сталося. Вона заплакала, по-дитячому витираючи кулачками туш, що розтеклася по щоках. «Так, звичайно. Якби твій татко був живий, багато чого б не трапилося», – думаючи про своє, мовила Софія. «А ви знали його?» Його всі у місті знали. Твій батько був чудовою людиною. Він ніколи не дозволяв собі розмовляти з людьми так грубо, як оце ти щойно». Вибачте, але ж люди не поважатимуть мене, якщо я буду з ними за пані-брата. Не про те йдеться, дівчинко. Заслужиш – поважатимуть. Та зараз про інше. Не роби того, що надумала. Не можна. А що робити? Це ж така ганьба. Якби татко знав, вона знову заплакала. Якби татко знав, він би ніколи тобі цього не дозволив. Будемо шукати тобі чоловіка. Та чого його шукати? Він сам щовечора телефонує. А ти що? А я не відповідаю. Гануску посилає до телефону. Чому? Не пара він мені. Мама так і сказала б. Погодься зараз пізно розбиратися, хто пара, хто не пара. Раніше треба було думати. Та все сталося так несподівано. Гаразд, Жанно. Витри оченята. Все владнаємо. Як його прізвище? Софії вже не раз доводилося влаштовувати студентські весілля. Робота свахи цього разу її не лякала. Проблема була в тому, що в підінституті у неї не було жодних зв'язків. А без особистих контактів такі делікатні питання вирішувати важко. Та й поїздка в Тернопіль, час, транспорт – «Ні, без Степана не обійтеся». Череватько, почувши, про що йдеться, узяв справу до власних рук. Знайти хлопця було справою години. Вже увечері молодята сиділи рядочком і обговорювали з дядьком Степаном плани на майбутнє. Зважаючи на жалобу, мало обійтися скромною церемонією в Захсі та вечерею у тихому родинному колі. Нещасні діти, ділився потім враженнями Степан. Жанну мамине виховання просто покалічило. Не знаю, як вона буде жити далі із своїми претензіями на винятковість, обраність якусь. Просто не знаю.